A törökök tanácskozása és a Doria epizód A törökök is haditanácsot tartottak, amelyen a vezérek kifejtették véleményüket. A gyanakvó természetű Pertev Pasa azt javasolta, hogy szorítkozzanak védekezésre, hiszen az ő hajóik létszáma sem teljes. Maradjanak a jól védhető Lepántói öbölben és csak akkor bocsátkozzanak harcba, ha az ellenség rájuk tör. Egy ilyen betörés azonban nem nagyon valószínű, hiszen az öböl bejáratát török erődök is védik, erős tüzérséggel felszerelve. Nézetét sokan osztották, így Csefer Pasha, Tripolis bégje, aki a híres kalóz királynak, Hajredin Barbarosszának volt az unokája. Ugyanezen a véleményen volt Hassán Pasa is, valamint még 15 szantzsákbég. Az egész a sikeréért felelős fővezér, Ali Kapudán Pasa azonban egyszerűen nem merte megtagadni a nagyvezér parancsát, amely arra utasította, hogy ütközzenek meg az ellenséggel. Így taktikai érvelések helyett a szent hit iránti buzgalobra lelkesített, és végül főparancsnoki hatás körében hatalmával döntött az ütközet megvívása mellett. Ulug Ali, a rendkívül ügyesen hajózó Algéri kalózvezér török hadifoglyok vallomása szerint azt ajánlotta, hogy kisé távolodjanak el a partoktól, úgy könnyebben tudják végrehajtani a szükséges csapatmozgásokat. Azt is ajánlotta, hogy megtévesztésül keverjék össze az egyes hajók zászlóit. Így az ellenfél nem tudja felismerni, hogy melyik a vezérhajó, hol tartózkodik a főparancsnok. A praktikus, gyakorlati érzékű kalóz tanácsait azonban Alipasa csúfolódva elutasította. Október 7-én reggel a török hajóhad kedvező hátszéllel hajózott nyugat felé. Maga mögött hagyta Lepanto erődjét, és az öböl kiszélesedő résznél vette észre a keresztény hajóhadat. Miután messziről megfigyelték a Liga a felfejlődését, nem maradt más hátra, mint hogy ők is hasonló alakzatot vegyenek fel. A törökök is három hajóra osztották flottájukat. Jobb szárnyuk a keresztények balszárnyával szemben helyezkedett el a partok közelében, Csuluk Mehmed Alexandriai és Mehmed Egribozi bégek vezetésével. A középső rajban csoportosították fő erőiket. Itt foglalt helyet Alipasa vezérhajója is. Továbbá itt helyezkedett el Pertev pasa, pasa valamint két kalózvezér, kara Hodja és Karaj-Ali, tehát a paracsnoki kar A bravúros kalózkapitány Uluj-Ali irányította a nyílt vizeken felálló balszárnyat. Itt adódott lehetőség bogyolultabb hadmozdulatokra, esetleg az ellenfél átkarolására, bekerítésére, oldalba támadására. Ali kezdte meg azonban Uludzs Ali mozdulatait, amikor a keresztények szemben álló jobbszárnya, Gian Andreador Ilya vezetésével gyorsan távolodni kezdett a derékhattól a nyílt vizek irányába, óriási ült hagyva a Liga flottájának derékhada és a sajátja között. Sem az egykorú emlékírók, sem a késői utókor történéssei nem tudták pontosan megállapítani, hogy mi volt az Oka jal megmagyarázhatatlan lépésének, amely felforgatta az előzetesen megbeszélt csatareddet, és csak nem szerencsétlenséget hozott az Egyesült keresztény hajóhadra. Meg akarta előzni Uludzs Ali bekerítő mozdulatát? Esetleg a két szemben álló parancsnoknak, Egyszerre támad az az ötlete, hogy ellenfelét átkarolja? A törökök minden esetre úgy értelmezték Doria hadbozdulatait, hogy a keresztény vezér megfutabodik. Elmúlt az a pánikszerű félelmük, amely a váratlanul nagy keresztény hajóhad megpillantásakor fogta előket, és hatalmas üzrivalgásba törtek ki, profétájukat, Mohamedet hívva segítségül. Minden esetre e mozdulattal sok idő kárba, és ez elég volt ahhoz, hogy a török hajók tökéletes rendbe felfejlődjenek. De még edéli súlyosabb következménye volt Doria akciójának az, hogy a balszárnyon elhelyezkedő velencei hajók parancsnoka is azt hitték, hogy Doria megfutabodott. árulóvá lett. Magadon Huán is aggodalmaskodó üzenetet küldött utána egy gyors járatú utárhajón. Doria magatartása minden esetre ellentéteket, zavart támasztott a szövetségesek között, még a csata megkezdése előtt. Utólag ötödik Pius pápa is súlyosan elítélte: kalóznak, nem pedig katonának nevezte Doriát. Kolonna terhelővallomásokat gyűjtött ellene. Hosszas találgatások születtek viselkedésének a megmagyarázására. Az egykorú velencei történetírók azt is feltételezték, hogy talán titkos utasításokat kapott második fülöptől Ulujj Ali kímélésére. A velenceiek, akik úgy látszik sohasem gyógyultak ki teljesen illúzióikból a törökökkel kapcsolatban, azt remélték, hogy a kereszténynek született Ulujj Aliban sikerül felébreszteni a szolidaritást, az együttérzést a keresztény seregek iránt, és talán el fogja árulni a szultánt, és átáll hozzájuk. Ilyen gondolatok Madridban, sőt a pápai udvarban is felmerültek. Na de átállásról szó sem volt. Doria viselkedésére ez nem lehetett magyarázat. A genovai történetírók azzal igyekeztek mentegetni városok szülöttét, hogy Doria ügyes hadmozdulatából megakadályozta a keresztény flotta bekerítését és hátbatámadását. Nem zárható ki az a feltételezés sem, hogy Doria nem akarta a csata veszélyének kitenni a saját pénzén felszerelt hajókat. Mert ha valamelyik elsüllyed, annak senki nem téríti meg a kárát. Hasonló módon kímélte meg hajóit már 1570-ben is attól, hogy Ciprusnál ütközetbe bocsátkozzanak a törökökkel. Doria viselkedésének az okát végül is nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. Az általa felidézett veszélyt csupán a Don Juan által küldött segítség és a tartalékhajók bevetése révén tudták nagy nehezen elhárítani. Mindenre azonban csak később került sor.